El mes dijous 8 d'agost i a l'informatiu de la Ràdio Palafrugell parlarem de la presentació d'Art i rebel·lia Carles Fonsarè a contracorrent. Conversarem amb el director d'aquest documental, Albert Abril, que estarà a més a més present a la projecció d'avui a les 10 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell. També us explicarem que enxampen 28 conductors ebris a Palafrugell durant el cap de setmana. Un d'ells, a més a més, quadruplicava la taxa màxima permesa. La informació comarcal ens arribarà des de Begur amb la denúncia de Salvem Bagú, que presenta un contenciós contra el projecte del xalet de Port d'Espí. Tornarem cap a Palafrugell per recordar-vos la presentació del llibre La meva amiga Meno i jo, de Carla Romagosa, d'aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. I per últim us explicarem que l'Ajuntament de Palafrugell torna a oferir subvencions per a activitats extraescolars del curs 2019-2020. Comencem aquest informatiu d'avui dijous, dijous 8 d'agost, i ho fem explicant que aquesta nit, aquest vespre, a les 7.10, Art i Rebelia, Carles Fonseret a contracorrent, serà la projecció que oferirà el Cinema Club Garbi dins d'aquesta programació del mes d'agost i que us anem oferint dia rere dia, en aquesta sintonia i en aquest sentit donc avui tindrà lloc aquesta projecció d'aquest documental, l'Àlex, doncs ens ha explicat aquest matinal. Heu pogut escoltar doncs una petita pinzellada de què es dedica i en aquest informatiu parlarem amb el director d'aquest documental dedicat a la figura del cartellista i del pintor fotogràfic Carles Fonsaré. Estem parlant d'Albert Abril, que ja tenim al costat de la línia telefònica. saludem doncs el director,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 des d'un altre vessant poder de la comunicació que ara actualment doncs, no s'utilitza gaire, oi, Bert? Doncs eh, sí, evidentment, el cartellisme, el cartellisme que és el que feia Carles Fonsader, eh, en aquell moment estava, de fet, estava arrencant, el cartellisme es va desenvolupar més allà del segle XX, i a principis del 20 doncs, havia agafat ja una certa, una certa empenta, sobretot el cartellisme polític i el cartellisme fins i tot de, de guerra. Havia tingut ja experiències importants, eh, per exemple, a la, la revolució soviètica, la Unió Soviètica, a principis del 20, eh, i havia tingut també molta envergadura i molta importància en el, en el context doncs, de, de l'Alemanya de primers de, de segle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 en Fonseré, juntament amb, amb, amb d'altres, eh, doncs, eh, fan un exemple de, de molt bon cartellisme, d'un grafisme molt innovador i a la vegada molt eficaç. Eh, molt eficaç. Eh, el seu cartell aquest que es diu Llibertat, que és un pagès amb el puny alçat, amb, amb una falsa i tal, diu simplement Llibertat, eh, i està fet per la CNT, eh, per a la CNT vull dir,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 Molt, molt complexa. En la pel·lícula ens l'explica molt, molt clarament, sobre els, els, els elements més punyents i més contradictoris, és una persona complexa i té una personalitat i una ideologia realment complexa. I, I la seva pròpia biografia personal és un reflex. És una persona que ve d'una família barcelonina carrista, per tant, diguem-ne, més a dir, conservadora, catalanista, si no, sens dubte, però conservadora. Uh, d'aquest carrisme transita cap a una mena de revolucionarisme no? de, de la república um, uh, que és quan s'integra doncs, amb el sindicat de dibuixants de Barcelona um, que és, això és SNT per tant abraça l'anarquisme i bé, ell es considera pràcticament un deixeble de Tolstoi i un admirador de Tolstoi no? que és òbviament uh, que predica òbviament doncs, fi, una mica la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 Doncs això, és una persona amb, amb, amb, amb idees en conflicte eh? mm. i amb, amb, amb visions, diria, contradictòries fins i tot a vegades de la, de la realitat. Eh? D'aquí poder el, el títol també de, de, del documental? Sí, és, és un rebel i, i, i excel·leix en l'art. Per tant, és art i rebel·lia i, per tant, Carles Fontseré a contracorrent. Clar, mm. sí, sí. És una persona que va contracorrent. Molta gent defensa que d'una manera coherent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 amb el compromís d'emetre-ho, de com així passat, per exemple, amb aquest documental. No? Llavors, per tant, quan ja pots començar a comptar els espectadors amb desenes de milers és, és quan, diguem-ne, tota la feinada pren, pren sentit. Però ho has definit molt bé, el que desenllaça que surti del calaix tot aquest material guardat de, de l'entrevista d'Alfonsa Vés ben bé que eh, s'acompleix el, el centenari del seu, del seu naixement. No?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 Sí, clar, són els, són els experts. Eh? Un dels experts mundials més importants d'aquest moment és el Daniel Gerald Miracle, català, que el coneixia molt bé, a més a més, i que l'apreciava molt des del punt de vista de la... Bah, suposo que personalment també, però em refereixo des del punt de vista professional i de la qualitat de la, de la seva feina. O la mateixa Pilar Percedisses, que és una gran crítica d'art, d'una gran, gran rellevància,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 entre altres coses 54.000 originals fotogràfics eh? és a dir que no és cap irrellevant si ell era fotògraf, en part que era cenògraf, que era escriptor, que era de tot eh, tenia una col·lecció de pintura doncs important, amb clavés, amb Albertis, amb Picassos, amb coses d'aquest tipus I, i per tant doncs, tot això era important que quedés eh, en mans públiques en el moment en què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 Doncs ressaltem eh, aquestes paraules del director Albert Abril al voltant doncs, de Carles Fonseret i d'aquest doncs, cartell de llibertat que per eh, abril s'ha doncs, convertit en una de les icones del segle XX dins del cartellisme i en una de les icones també a l'alçada. Doncs, fins i tot del Guernica de la Guerra Civil Espanyola, ho ha explicat Albert Abril, una conversa que si heu agafat a mitges o si us interessa tornar-la a escoltar, doncs la podeu escoltar, òbviament, íntegrament a la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i ara ho fem per explicar la policia local de Palafrugell va dur a terme un dispositiu de control d'alcoholèmia i drogues el passat cap de setmana i van xampar un total de 28 conductors per sobre la taxa màxima d'alcohol permesa i a més a més també a 5, més, a 5 conductors més que van donar positiu per consum de substàncies estupafents. Els fets, com dèiem, es remunten al passat cap de setmana quan la policia local de Palafrugell va detectar 28 conductors que van donar positiu en consum d'alcohol i, a més, aquests 5 conductors que van donar positiu per consum de substàncies estupefaents. Els controls, ho hem d'explicar, que es van fer a diversos punts del municipi. De les 28 denúncies a conductors que van donar positiu en alcohol, 5 s'han passat a tramitar per la via penal i d'aquests 5 conductors, un d'ells quadruplicava la taxa màxima permesa i dos més la triplicaven. Aquestes denúncies formen part de la feina que la policia local de Palafrugell du a terme dins del municipi en diferents controls de drogoalcolèmia i també en la tasca preventiva d'aturada de vehicles de forma dinàmica. Arran d'aquestes dades... Doncs recuperem unes paraules que David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell, ens ha deixat en diverses ocasions en aquesta sintonia i on parlen de la necessitat de conscienciar als conductors i conductores de la tolerància zero en la conducció i que l'única taxa segura és el 0 És Sobretot que recordin no? que nosaltres en aquells moments estem fent campanyes de, també de control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 emissora que el conductor del vehicle doncs de ser una persona del grup que no hagi begut alcohol ni pres estupafents i aconsella fer ús del transport públic ja que qualsevol accident amb aquestes circumstàncies pot ser tràgic Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous una informació comarcal que ens arriba novament de la mà de la Carla Estabraqui la informació comarcal d'avui ens porta a Begur. La plataforma Salvent Begur i Ecologistes en Acció de Catalunya han presentat un recurs als jutjats contenciosos administratius de Girona contra el pla que preveu construir un xalet a Port d'Espí, Sarriera. Aquest xalet estaria situat a primera línia de mar, i ocuparia més de 500 metres quadrats de planta, comptaria també amb quatre pisos i piscina particular. Aquest recurs s'ha presentat arran que l'Ajuntament Bacoreng desestimés prèviament la denúncia dels ecologistes, fet que els ha animat a esgotar tots els recursos judicials que puguin. El fet que més entitats o associacions d'aquest caire s'estiguin aixecant està relacionat directament amb l'impacte que la plataforma SOS Costa Brava ha provocat, Segons els portevors de la roda de premsa que es va fer a Pals, aquest impacte està afectant al debat públic i a l'acció política del territori. Moltes gràcies, Carla. Doncs, aquests temes d'urbanitzacions en el litoral de casa nostra que continuen, com, veiem, com podem escoltar avui en boca de la Carla, doncs, continuen provocant doncs, mal de caps a les entitats ecologistes i que continuen doncs, denunciant aquesta construcció doncs, que s'està fent a la nostra costa. I ara cap a casa nostra per explicar que la Biblioteca de Palafrugell acull aquesta tarda a les 7 la presentació del llibre de Carla Romagosa, la meva amiga Meno i jo, que és el primer llibre d'aquesta escriptora en el que parla de la menopausa, un tema que encara és tabú i a més explica la seva pròpia experiència de com va arribar-li la Meno, que és com ella anomena la menopausa en aquest llibre, de forma precoç i tots els canvis que va haver de gestionar i és que us hem que amb només 39 anys la Carla Romagosa es va assabentar que tenia menopausa de forma casual. Romagosa volia iniciar de fet un tractament per quedar-se embarassada i va ser la pròpia clínica que li va dir que no podia ser-ho un fet pel qual no estava preparada perquè se sentia immortal perquè es creia que això mai li passaria. No, no, jo em sentia immortal, com dic en el llibre les persones que encara no han arribat a l'edat de la menopausa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 sempre i quan tinguin evidència científica. En aquest sentit, gràcies a aquesta investigació va cursar un màster en nutrició i salut especialitzat en menopausa i salut pública. A més a més, va fer les pràctiques a l'ICIC, a l'Institut de Salut Integrativa i Conscient. D'altra banda, Romagosa defensava en aquesta sintonia que cada dona pugui triar quin tractament escollir. En aquesta línia, troba que la manca d'educació i coneixement al voltant de la menopausa fa que aquest cara sigui un tema tabú. Així doncs, pot semblar que aquest llibre sigui exclusivament dedicat a dones, però l'autora ens explicava en aquesta sintonia per què no és així. Si sabessis que jo el vaig escriure molt pensant en els homes, perquè em vaig adonar que, que, que les dones primer no en volem saber res i, el, i, i, i fins que ens arriba. Mm. I quan ens arriba, encara.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 i que és tan relatiu com el malestar, però és decisiu. Per tant, cada dona té en les seves pròpies mans la responsabilitat de sentir-se bé, perquè hem viscut en aquesta vida per estar bé, no per estar malament. Per la seva banda, a la portada del llibre hi apareix una morsa, un fet que no és casual, com explicava la pròpia autora a Ràdio Palafrugell, unes il·lustracions que, a més a més, hem de comentar, que són a càrrec de Roger Padilla, el guitarrista del grup Manel. Més enllà del canvi...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 així doncs, aquest dijous tindrà lloc la presentació de la meva amiga Meno i jo a la biblioteca de Palafrugell, un retrat de com afrontar tenir menopausa amb 39 anys i de com donar la volta a la situació. I és que en aquest llibre doncs, es pot veure una Carla Romagosa amb humor per explicar doncs, aquest fet que li va passar i que en el seu moment doncs, la va trasbalsar però que, doncs, com hem dit, va poder aconseguir donar la volta a la situació i prendre-se amb humor i fins i tot doncs, fer-se amiga de la Menó. I arribem al final d'aquest informatiu i ho fem amb una nova notícia relacionada amb Palafrugell i és que us d'explicar que un any més l'Ajuntament ofereix un programa d'ajuts per a activitats extraescolars per al curs 2019-2020. Les aportacions van destinades a infants i adolescents entre 6 i 16 anys empadronats al municipi que vulguin participar a les activitats organitzades per les diferents àrees de la Corporació Municipal i per les associacions i entitats inscrites al reglament de l'Ajuntament. També se'n podran beneficiar aquells joves d'entre 14 i 24 anys inscrits en activitats de dinamització juvenil de Can Genís i a les aules d'art, teatre i dansa de l'àrea de cultura la participació de les pròpies entitats de l'Ajuntament i de les famílies permet assolir així l'objectiu de fomentar la participació dels infants i joves en projectes o activitats extraescolars del municipi evitant que ningú quedi exclòs per motius econòmics o de caire social. El període de sol·licitud està obert des de l'1 d'agost i ho estarà fins al 13 de setembre d'aquest mateix any i s'hauran de presentar a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana presencialment o a través de la seu electrònica. Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o per jove i per a una única activitat. Aquesta partida de subvencions us hem d'explicar que s'assuma a les ja habituals destinades a infants de les escoles bressols municipals, de l'Escola de Música de Palafrugell, les de menús escolars, de llibres socialitzats o de robòtica, entre d'altres. Podeu consultar les bases d'aquestes subvencions per a aquestes activitats extraescolars a través de la nostra pàgina web, a través d'aquesta notícia, i tenim l'enllaç per a poder doncs, saber les bases d'aquestes subvencions i per poder doncs, començar tràmits per a poder demanar una d'aquestes subvencions per a les activitats extraescolars del curs 2019-2020. I amb aquesta darrera informació, doncs hem arribat al final de l'informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell. D'altra banda, us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell, doncs, contacteu a través de la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat, la qual doncs actualitzem a l’instant i d’altra banda, nosaltres ens retrobem demà en el darrer informatiu de la setmana per tal d'informar-vos de tot allò que hagi succeït a Palafrugell i també el més destacat de la comarca del Baix Empordà. Ens retrobem demà que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d’avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.